مابا کینه خیر الحدیث کتاب الله ورسول الله محمد بسم الله الرحمن الرحیم باب صلاه الوتر قال الراوی <سؤال> عن رسول <سؤال> الله اسلام بالوتر قبل النوم مسند دا باذکو ددی فسوف فصتی گئی چې تعین د اوقات الوتر سو وتر په کوم اوقات وکړنی په دې اتفاق دې چې ویتره صلات دې دیو د نهار نه دې لېللې په پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویتر چوکه آشر لېل کېو وای ويتر بر قعتن و الصل رکعتین د تهجد نه رستې او ذو المؤمنین پر یکر رسول کل الليل اطر الرسول اللہ علیہ وانتهى حتى الا سحر ظاہرہ خدای شولای کی د شپی فرحت کی ترتیب خدا مختزیا تفوجہ باندې ودی کی ترتیب تاخیر کی په هغه بوته شفافنه مستقيم مون دیدم دا بهر جملاتو د پرثو مخجو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ته توصيه کړو قبل نو اسحاق مری دا راته موصله نقل کړې دي زنه کا شیدا د تی چې کله وږي شي دلو پاتې ده له تپره نو 90 رحم لدې ته بده نه شه ده ته پاتې څه نه ځنو لدې وژن خدا او مالمومین روه په مباحثه دې در کې قابلیت ته ايتوه زکای چې دا صلات دی دیو به دې تیرې په پورت کې د اکثر فقیر احساس پخته امبین چې را دي مله شهره عمر مومنین و ناغه کې څنګه وای ومدا غشاند ده دوی د ټیم دی د مغتضیات وروینه تقدیم تاخير ور دی دې دی زمین کی او بای خبری تا محسنی پیشارا اوکڑا حکم دویت گو تا پا دی کی. بابونی کینی باب اعقاد نبیس علی اسلام محلو بلوی ترم رینا خدا معلوم اشرا چه دویت رو چه امتیادی نور مان دې ته اړې یا او ويتره به راځي خو او مول مؤمنین جوانه وانه آخرت المعتره تر رسول الله صمت حدیث کول خو چې دې ويتره مخه وشوي یې کله نه پاوته تا په عامه مسله کې دې ترې اندي د نورو منظورره نور مونږونه دې نه او راځه حباب اللي یجر اخر صلاتین ویترن په دې کې دال فاراده چې کی جوړو د دېنم د ویتر اخر تیمام معلوم شوه کده ای جوړو مطالعه سره نیویتر دې امر دې امر وضو را کړي دغه تعبيرونه په یاد اندیغا ته تعلق ساتي ولیکون وي ترکم نه اچالو امر لدينا اهتمام مالو باب وي ترنه باب وي ترفي سفر دي کدا يو کې رو ته وګورو مساهلت ته دا په پردا باندې وي ترفرض دابنه کې په عظمت پیدا کوي تک عام روايتي چري داويږي کا سفر کې نشي د اهتمام نشري او باور لوي چې سفر زموږ د دراله سفر کې څه د اهتمام پیدا شو همدغه جراته دایمو رحم الله په دې مطلب کې اختلاف دي اته مانیستای یو طفې سنت وې د ديرين دينه له چا په فرض وې په دغه منکي دې د ما غمارو په واکې چې لا الا تتوع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام ته موندنه ګټه رسول الله صلی الله علیه و سلم زموږ نه کوډری دی او دین لا الا تطوع او دابا باندې ګټه کول هغه له معمر په دې باندې ور کول نادي بن عمر ساهیو دنا غیتر د حالت د دقت د حالت د تزيق د توحید توراد راي کی دیه ماګمروګ باندې راغی لا ییدی شي شي به په عام او حکم به خو وحذر کیم ورواتب کی دی شي په دابماني دا اشتراط د سفر او په نيز د جمهور امام مالک بیت کدا شرط لگی چپرم اغداد دقا سرمان سفیر بی و لیمان و او حیفاد داغن علاوہ ابن سیرین عروت المذبیر ابراهیم من نخعی حاگی دویتر ده امام ابو نعمر روایت نقل دي امام توحیدی نقل کوي کانه صلی الله علی راحه دتی ارض رسول الله صلی الله علیه و سلم په قیام کوی تر قاعده نه نه کی حاله د کوروا د او نفليه ها هو قائدتي بلتر صدقه ائتمام ام المؤمنين ذا يحول حواليا ويجعلوا عمر قاموا ندي بڑا ود کې پر وې داتا ملح مبرې د انا دی اولت الفاز د دې مشهور وې تر حق هم لمن يترق ليس منا تر حق هم لمن لم يترق ليس منا ادي کلام شته دي او څو رحمت امام عین دا حدیث توصيل کړل دي ان حاتم هم ها اگته بخاری په كلام کړل دي احمد کې دغه یو ټکي مانلم یو تر فلسه منا امز شعب انا اعبیان جدی رویت کہ مالنم يوتیل فلیسه منا. ایت امام دویترو فلیسه نقلده. وَاللّاو ایلان با عِم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 په کله کې د دې لپاره چې موږ شارمه وروارې دې، موږ کاه په ته معلومی چې چی موسانیب تک مخیط دی، ندم دار آئی دا، چی قنود کو دین دی، امام ابراحیی فاهم کنود پویت روکی ہوئی چید، او موسانیب پایجیب سرے دی، پیسلی نکئی، قبل روکو و بعد روکو، بیدی را خبر اتیو ادیاء حدیثت جوگورو مباحث دویت رو رو آنات پروید کردیاء قانتا نبی اسلامی شیستر قاید نعم فقید او قانتا قبل قال باب <سؤال> یسیرا <سؤال> رکون رستا اندغانست دیم بعد که بے دغ دانہ سر و اترارے عاصم کته فقال انا قد كان القول قلت قد ركوع اولو قبل له قال انا فرانا نحبني ان كان قلت بعد ركوع فقال كذا انما قامت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرس فتو لگی ده بعد رکوچ مشورید اپن دغا قراء دبيا دمعنا ابن ملحاني مشرو, مشرو إلا قوم من المشركين قوم من المشركين تتليو مكساني جيدو هغيو أعلي زم صددا دون أولايك دا علاو دا غوينهو دا چه دا علاوو نور کسانه دا مشرکينو خاطا. فاقیان بینهو مین رسول اسلام آهدن فاقیان رسول اللہ اسلام صانیه یهد ویلیر بعو عالیهن دا که تا. دا بعد رقودانو. دیم دغد آنا سوے دیخانتا نبی اسلام چاہنا ہیدو اللہ راہل و دخوانا ہی دیخانتا نبی اسلام چاہنا ہیدو صبح کی شویدے، بادر کوش شویدے، کنو تنازلہ دے، ہم مواقعت یو میش وسې یا نسل مه قال که كن قنوت په مغرب او فجر مغرب هم كنو چې ناجره وي مساله د قنوت هم مساله ده هم سنې چې کوم بها فذكر ده په بحث د ویتو کې واذكرې یو په بل عام कर्तव्य دې او په دې رکو دای او شهرن وو د قنوت نه معنی د کو نو طاوله دوا عبادت طاعت اقامت قاعت اقرار به عبودیت سکوت قیام دمانزه طول قیام دوام طاعت دغه مسره دا هم ورای چې کومو دعا کې فارې او مده دغه په نوچنا دلېږي کومو تیناجرې په دې تفاوه چې په نوچناجرې ولې شوي دي بیر موهنا په ذات رجا په مخه بیر موهنا په محمد دی کل قبلہ تبنی عامرنا سلوما کنیجی کے دعویٰ که رالا ابو غررہ راہے ابو غررہ عامر و مالک مجاپر اقلابیات محالب الاسینوانی را مشہورو دغه غشو د هندو سره او د تور سلو وکي رسول الله صلي الله عليه وسلم ته رسول الله صلي الله عليه وسلم کوبن کوو داله هم داونه حالت شو مارکم ته دې خبره کوي تزور په کتابونو رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمان شه به رسول الله سمته مشررمه کړل هټې ګټه څخه سان مونږی تراولېږي نو مونږ کتان شې چې هو ورکی هر اسلام قبول ته نجر علی قوام وذر قبل رسول الله صلی الله علیه و آله ما کسان دا تکلیف ورسې هغهینا مولا امنور کړو یو یو مختلفه دي په تکسان یا تدیخ اکثر اوی که څنګه وای په دې کم تورو کسان نور انصارو Aro, the 2020 من overstire nenntar ру inv lokult, v Anyway to me I am receiving the first loss of minha simple値 The rissuri came from the mother of God The rs攻zos came to me is I said مقالمه دوله گا. اغازه علیم وزیده دی چه خبر اومنی یو کست ایشاروک و اغازه گزاروکو کمی ملحان بنده شهیدی که. بیا که باید را جمع شلو کدی کسانی تعرضو که قتل دکل. احسیه که بنا و زکوان را را را یاوکار می زید پایتی شاو. در دیو پخیر کری دام مجالیو کو خدای ملنکو باش شو بیدستا شید شوئے دیرہا. خانداخ کم کبانی. زمیری اوی نیو جو اندیاں عمرو نمائیت زمیری کډم د دې د خبرې کاسو د موزر خبرینه پیدا پرې خور. ابو بره ابو بره امام نور کلو او اړولیګه دا کسانه قتل کړو. حسانی بن ثابت رضی الله تعالی عنه قصیدوی په کې ابو براے متوجہ چي ساسرا تاورار انتريو کلا تاول <سؤال> امن وکړه اوراله د اکرسان خطر فل تحقق مان ایون دی براے می لخر هو ما خطه کا عمل ادا عبد الردیعه ظلم ساری اما احدثت الحدود فحسن بعدي د ابو بره زه ورګي د ربيع بن بره د دې تر پځي حمله او په عامه متفیلماندي راوی اورګاو د اسنا دا بدله واه ده د قعانه طرف ما کی امه تاسو یې دا په درې م سره نګری دا چې مشن عاش عاشي نیعیتو حبيبو ورعلى رقوان داغه ته تعلق ده رسول الله صلواتناجرا په دغه مقټي ورته چې امني ورکړل دې کتابه کړې دي اما قنوت دای میا همغوی په طریقه غنور شر مان دي کوي هغه له غوسه دی دیمه مطلب سمته ده کوي امامي شافي صاحب رحم الله قنوت نازله فطول منذري کوي جهاد کی په خفکی ابن عباس اند چې اورهه درام قول دارے شاقنو تنازلہ پر جاہری ماند کرے حنا بلو دارائی را جاہری تری منزنہ دی پر جاہری تنازلہ دے درام قول دارے شاقنو تنازلہ پر خجر ورمگردہ بغاہ بغاہ بغاہرگی چکم حریص رای لانا سوید دے در احنا برپنی جوان دے اونو تینا دلته په فجر دی اکثر راتنه په دي کی دي البته وا که شو په فجر کې وبې ماسو شو یې کون لري یقال امام بحنی فنقلی شکر دایا تای شنه اليسوب عليه ما يعذبهم فهم زاهدمون رسول الله اسلام دې نه سره قنوته نه دي لنه دي له منصور ابن مشود نه يوريت حوي نقري خطا صوم فتحي کې پرا تهفيله دغ ابن عمر راي دا من اعمال برات کو پانچا مې د چاوي وقنوته نازلېو او تعامل او تورث داري چې صار مانځي کې وقنوته نازلې و کیږي کافی جماعت په قائل دي منغم په قائل دي سفيان الثوري احمد بن حنبل انفرض جل الله تعالیه ثم قائل دي دا قنوته ګول را تفصیل په قنوته ناجله کې کومه زموږ منځ زیر وه قنوته قبل رکوع ده دم کو لره چې اشتیا ده قبل رکوعي کو بعد رکوعي کولی ها حدیث نه د عام ادمي کی کتابات او اکثر ورو ترام صحيحه ني کې راښکته لري بيقيم دی له ترجیح ورکړه چبا دا قنوت ناکهجلس ما کو نا قنوت دی ما په دې کې مستراقه موثنی کې ذکر کړی دی قنوت ناکه دی ذکر کړی دی مالک او شفیکری دا د قنوت دایمه قیل له فجر کې کوي او دا که په صبحا لا فزګودي چې په صحه ما حناق دي باندې د قنوت نازلای دي د دې په نیس پینشا اخر رمضان کې قنوت دایموي عبادت وکو د دې استلال د عمل دوه نکاب نه پر رمضان کې چا به پویترو کې پینشا اخر کې وو دا حناصنی مندی قنوت دایما پویترو او طول کال کے دے نکام چودمگا عدد دے او قبل رکو دے حرسان ابن حضی رضی اللہ تعالیٰ رویت تے علمانی رسول اللہ اسلام کی رمائتی من حقولو تھیق انو تیوی ترم اللہم حدنی اتھیم حدیث ترمیزی ابو داود نصیب نمع جادا قررده داریمین نقرده. عزی رضی اللہ تعانوه و بیتر کی خنوط ویهو اللهم این اعوذ بردائی من سختتک و محطاتک من عقوبتک ابو داود ترمیزی نصیب نمع جادا قررده نافه پر ساری که قنوته دایمنش کړي او قنوته نازله او قنوته دایمه کوي ترمیزي نه صاحب هی ماجا دا بو ماریکه د شیخنه حدیث نقل کړي امام احفال طاتینی بابا ته رسول الله صلی الله علیه و آله و بکر عمر عثمان <مدلسان> نے سمو کړه دي علین دي هم سمو کړه دي په کوفہ کې زه پینځه کال علی پسې تا صدا کړه چې برا کونوت په چار مان <مدلسان> دي کې او یې باندې <مدلسان> مختصن <مدلسان> بکیا را دي حقونه مه مشهود وای ما قنوت نه دی ویل لیکر پویتر کوم ویل می ما جایه کوم می سلمانم رغت بای می رضی الله تعالی عمل خو خدای سو حبی عمل دیو زای ذات ری شکایت مین باب تنظیم هوا ژال <سؤال> راځي به جماعت تر وی کاوی دی لصل دی نه کاوی په دې شلوره کې وې یو پینزور جماعت کې وکلا دا دې لپاره کې دا ټول یې دې به به وی تر څو وکلا په هغه را حدیث نه تلل شي بیپ و خنوت دائمی کی دائی خلاچ بعد رکوب و قبل رکوب خوشی محود و دی دا قبل رکوب دے دی حدیث قبل رکوب تو پا بایی مکام آمدم قبل رکوب پاکشو دے موصلہ در دین فقنوة دائماكي بيوخ قنوة ناجل لدعاء دعاء دعاء الحاضرية رفع اليدين وصفات رفع اليدين امام ابو حنيفة رحم الله رفع اليدين قائل لي لكن دوش قائل لي لك لكي تحليمه وضكي امام او سفرح من الله رفع الیدین قیل له خلذوها وانت کداسی په دې طریقې قیل دي مر فور دې نه پری کني او دا موږ دې دین راي دا کله چیرخ چې هغه فتنه د اسلاف خبره را نقل کی اغه جهات لا ترجی او کی چې په عجب بلبل دوی یا خدای دی دا پخندې کومه فراره وه پیدا کولې شي چې په اکی په تر کې د امام رسول الله صلی الله علیه وسلم په کونو ته دایمه کار پرې ندير کوي دا صحابه کوي خدای مو په خپل کې او دوی امام کویږي د بری امام کویږي بې دوی وي چې راغته راغلي چې د خلکو توجو را ګرځي او گلبل جوه واکه شوی کی پیاله کې راز و حالات خراب کړو اذای مشوره کړو چې په دې کې فرصت نکړتي او قصان ماتنګي چټه مناظر کې ازا خل خو دا غیر مقصدی کې کې فرصت نکړتي یماله په داخدي شان دي دا په دې خبره کې تعویل کی دا په دې طرفه خپل شهرت پیدا کړي د دې لپاره چې مونږ درې او څلور د پنځم مخوروبلې حالت قوي دا عیانې او لاتۍ او خيکې پنځم مخور نه وي دا وایي چې دا پنځه چي یو عیانې او لاتۍ د یو خيکې یو رځیدل سره نو شري یو اسلامي دا نه اسلامي مخور پنځه نو دا به پیدا کوي چې را مونږه مناظر او چل کوي دا وایي چې بای یوړکه موندا مناظره کړو چې موږ په دې مثله باندې شو زیه دا ته دعوی دا خو دا حنا په خپل قوالی کې وځي حاده ميت نه چې اوسيته نه کړي او څو کوځه حاده نه کړي لمځان به یا ورته سره په دې یا په دا ساديګه باندې شریکې راغلم او خو تاخیره دی دوی ته دغه یو دی دې درې وا خپل دا مقام پیدا کول شم مناظر یو غټه نو خبره کوڅې تاسو هاغه باندې دا خو نه چانه بار او څنګه مو کړی خو نه اودي دا فتاوی کوبرا مليښو مې دې خبر لایې چې فام ورک دې دې کوله اغه تاسو لا خپل <سؤال> کارش بیکاره کلا به شي دا ورکړې دی کاو کو دې تاحویې کوي کې او بل میندلوي او دا تیر په دې کې هغه ملاقاته قبل ملاقاته رحمتي قرارته رحمت الله رحمتي زور د دېتي پاتې شنه به شاتیو ویر دې تمایشه او څه ماشه د ژوند رحمتونه یې یو نیړي خانه به زما سره ملاقاته ستلنده مختصره مناظره او شورا سړیا خو به د عام سنتر شړبه دا ملاقاته مناظرې او سمحت کړی این من وضلم گانه این خود سالنا اجرب ما از کر رو تفاعت، ام بار او مان نام رو وTeleikka آرام روب ما این ب آرام و مان ناو با آرامو رو راجع و ارمان رو وطم sangat بال اغای تورنګ په کومه نظر کې خبرونه مېره কামাল نیمه وز د دې مناډري فقہی راستونی چې راستونی ک نور نه یو خبره کومه ما ته چې ځا چې ولیکو دا سوالې ګرځول هیڅ تاسو سره معنی نه کوي ما دې موږ څخه به څنګه امر کړی څنګه کېږي ته هدي په کوم طرف راګړم امال ته حدیث په کوم طرف باندې او هغه د کیوی چې شاله ای ځنګلي څوک نه د دغ مړتون هغه دی د مخرب ځان وینم خو همز کې د خدای مسلمان لپاره هري عمل مکو دلته به دې مرغوله عمل وکه دې دا خلک خدي خبره مانی خبره ته صحیح ورسیږي نداء یو اول دا ای مو د مخته ن دوی وې تورګه دا خبر همغره مښتو کو دې ته دا یو واجب شيخ کارشی څنګه دا شی په خپل <سؤال> چاته نه معلومه لقب کړئ علاقه کې کوم نه انشاء په اونکه یی منډلې واغیره هغه شعبویای خلق من لذي فی ری هر ایت مست هدا شی خلق درای دې شیام چتلی درې هغه ته اونکه یی بشه کاره کنه ندم عقلونه کوي واره جاي داو تاجوبخری دا کومه کولي خبر دی اغه ځانانه په ځان سره کړې وی ته دی ورکړې ده یو طرفه په اړه پکار چې دې خبره نه لمنګ هوا او کول به دائم اختلال دیکھو نمود کی جاهرن او اخفا کی خدای له کی منقوله طریقې اخفا ده بین دائم اختلال دې قنوط کی کم اذکار پاکار دی الالفاظ مختلف راغدی دی اللہم ایدنی خیمن حدیر مدال فاظم راغدی او عوض برزائی کمیس خطک ادال فاظم راغدی خدا احناف و دو سورتین سورت خلا سورت حقد اللہم منا نستعینوك و یا تاسو لې تلعوي بل تاسو لې تحركوي مې رضی الله تعالی عنه روایت دی د منصور کی سویتی نه خپل کړلې کی سویتی نه خپل کړلې دما اصحاب دوبې مينې کارنا دما ساده مو او د عبد الله مين داوود په لارې قنوت پر دی بو صورت نه نوې منسو شي صورت دی زهرا پسرو سمون کی خدا کا سماسکا چی دی دا مصنفې دا دی نبیش باقي مصنفې عبد الرضا کی په دا کتابونه کې وایي امام ماختا ته کم سہایشی تدي 14 تا مور نشتی سلو جنازه و ده ترور تقبیل جنره که با قول تقبیل تاییی، با دیم با سرم با سرم با سرم با سرم با سرم ده کم کتاب کدی کم دی کم دی که مولمو دیشتا خاند دی پتی پتی پنو را زخیره گو دیگا بیعتا عمل و حجت تی ده ده ده ده ماد حسد و قنوط و شستاس و خدمت کهوییلش شکتاسو چه کتا کونس شدو سرم هاید او کتاسو جدا بی دا می تاسو عجین چې بخبره هو یا الحمدلله رب العالمين او دا چې تاسو ته دغه څه ورکړم دا دغه څه ورکړم بسم الله